Космічний корабель. Космічний корабель апарат, призначений для польотів з доставкою однієї або кількох осіб у космічний простір, виконання потрібних завдань і безпечного повернення екіпажу на Землю. Першим пілотованим космічним кораблем став Восток 1, на якому 1961 року космонавт Юрій Гагарін здійснив перший повноцінний космічний політ, зробивши виток навколо Землі. Космічний корабель складається з ракетного двигуна і відсіку для екіпажу, що має систему життєзабезпечення, яка підтримує необхідний склад, тиск, вологість і температуру атмосфери. Спускний апарат забезпечує безпечну доставку екіпажу на Землю після закінчення роботи, за допомогою космічних кораблів здійснюється зв'язок між Землею та орбітальними станціями.